حافظو علی الصلاوات والصلاة العصف و وقومو لله الطانتين ده ده ایات دما قبل سر مناسبت آوازف تی مخیقی اغم و عشرات ذکر شو د مواشره احکام ذکر شو د طلاق احکام ذکر شو ده ده ایات در ذکر شو نو عام طور د بالغ بچ د وزن یا د پوروا د د وزن دا غي تک بل د انسان موسکزه شي نو ديゼ کی الله د مانزه حکم کوي چې حفاظت کوي په منځرو باندې لکه بل زکه راضي یا ایوه الذین من الله تلیکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر الله اوان زیرازی اینما اموالکم و فتنہ دا ازمائشت دا دیترس و غفلت کیوانے چاکنے نو دادا کے وجه نموس کو ذاکیم نو اللہ معاشرات و قسیم نموس ہو کم نو مناصبت واضح دی محق کہ دا طلاق مسله ذکر شو طلاق اب از الملاحظ الله تفقوه زنه په مباحثه زنه کې جائز زنه کې نه دا دی وینه دا طلاق مو کا معنی ډیر بناونو نه نه خو غنلیش ميا د موث مسله وروسته ذکر کړم دا کمل دنه کو ان الحسنات يذهبن السيئات نیکو سره منځونو سره اواب گناو نختمی گی گناو نختمی کنو داغی سرات مناسبت شدو نا اللہ کرمائی حافظو علی خانوات حفاظت تو ایتاسو پو منزو ماندنی نموز بستاسو حفاظت ورا دغه محافظت نه محافظت دغه دیتو لپاره به چې ته د یو حفاظت کړه هغه ستا حفاظت نه له پرمې تاسو د حفاظت کوي نو موزه حفاظت کوي ادمونه څه حفاظت کوي د موزه کاڼه داري انسان موس په وقت کې ادا کوي دانه تیر ماس په هینا ماځیګر کې او د ماځیګر ماخام کوي او د سهار اوبس بجې باندې پəsi بجې باندې نو په هغه طګه کې د muslim شرایط چې د موږ نه صحیح تل کې سره اوسو پله شي چې بیا ته مخکلي نه ته پله شي دن نحفاظت دا اگه دا ارکانو حفاظت نیکم پرائز دی کراعت صریح طریقی سروش او پر حفاظت دا اگه دا سنت و خیال او دا اگه دا مستحب و خیال ساتل دا طول بکی داخلی دا اگه دا واجبات و خیال ساتل آداب و خیال ساتل دا طول دا مصب حفاظت کی دلته پره تاسو د موس په عزت کوي ان د موس تواجبات او د فرایض او د شرایط او د مستحبات او د دې خیال ساته نو موږ بستاسو خیال ساتو لکه موږ د حضرت خریس کی رضی الله عنه اسلام د مثال ورکړل پنځه منځو شریط او واجبونه تهونه هر به جو پنځه وخت پکې نه 1000 په وروست سمېنه پاتې کی شنونګې لري وبتی دي ګور لاंबلو سره مثال نه ورکړل لاंबلو سره بیا په بدن کې او تیز نور د دوی د هغه او چې انسان لا نه بالکل انسان نکري ووبو سره دي او صفاقي دته موږ په ځان کې لرح مز برکت سره الله ستاسو نوو نو مينځي راستاه په ذات روح عبادت شو بدن دې د ګناونو نه پاک شروه دې د ګناونو گناونا ناید لکا حدیث کی راجی بخاری شریف حدیث پیامر اللہ علیہ السلام فرمائی جو صحیح طریقے سر او درسو کی بہتری طریقے سر او بیاد دو رکا تنپنگی دو رکا تنموزو او پا اغیقی پزلو کی خپل نفس کی پخبرو کی مشغول نشیگی نیزلو کی سوچونا موچونا وغیرہ رانو علی نو اللہ قلعہ دادم وقت کی طول گناونا مانو والدونون مادتو اگر او دونونو سرماد کیگی مستعین نصلاح تنها ان البخشای والمون کر ناروانا دبی حیعانا دنینا تا موز منکی دا غلاد داکین حجی تا دا موز حفاظت که داگه دا شرائط و دا پرایز و دا سنت و دا مستحبات و او اگه که دا خوشو و حضور پورا اتمینن سرموز که دامن بیا ستایو پهلې نن لپاره مه حفاظت کوي عموما په ټولنه اصولات نمبر 8 ټولونه نه او پرسه او خاص ذکر کوه والصلاۃ الوسطى په موږ به تر باندې حفاظت کوي یا دوستانه معنا ډېر به تر یاد او استادانه منځني موږ زکه اوستایا تنځ دا وسط نه به ترشه د ویل کی اوندا شه افضل نه به ترين شه ته ویل کی په یا په منځني مزبان نه اته تخصیص ویل کی علاګه تهګه مجلس کے حالا که روطای لرازه بی بلان کیا تم راپسه بلان کیا تم راپسه دبازه پا که نمونه واقعی خاصه ندهه ده تخصیصوه تخصیصوه مکو بانده یو امومی آواز اوکلشه یو خصوصی آواز اوکلشه ناللہوی هفاظت کوئی پر طول و منظر امومن او خصوصا پا منزنی مزبانده یا پا غا بیا دې کې یا ځات چې د مېنځنيビジネス د ميز مطلب سره نه ميز بیا دې وځدنو ميز کېري شي نه په دې مختلف اقوال د صحابه د اطفال اختلاف دې کې راتل یا خلاف نه راوړي خلاف اختلاف هم زل کې راتل شي یو په ګڼه چې دغه نه نو سارمو مراد ده د عبد الله نه مرصود صحابي کول د عبد الله نه اضا کرانگی جابر رضی اللہ تعالی عنہ یو قول لا امام شافعی رحمتہ اللہ علیہ دا قول یو قول دا باندې امام مالک صاحب چینه مراد هغه دا ساری دې ابو مالک کینی برک ریوا ته دې امام مالک صاحب ریوا ته راوړل چې صلاۃ الاستاس صلاۃ الفجر صلاۃ الاستاس دې دا د صحابوں پر کی اختلاف بعضی وی زیر ابن صحابت روی تعالی عنو. ساما ابن زیر دام صحابه دی عائشہ سے او چیدی نموز اغد مراد دی. دی امام سے بمیو کول دی ورسار موز امتینا مراد دی بعضی وی دو نمونه میتغاست دی مستی مراد دی کرگران موز داد مصبحین موزی فگرمیا کی کولشی سخت بھی گرم کول لادے چاہتے صلاحنا مراد پاگار دمازی گرموز دی نظر سارا ہمیں قلنگیزے کوجی سار موزو مسکرے دو منزونت یاو طرف تریدو تی بل طرف تی نماز پاگینا را مسکرے یاو طرف تریدو تی بل طرف نمازګار هم مس کېږي شپې ولا دي یو طرفه اجازه ولا دي بل اکثر بل کې باځه نه اکثر هغه وایي نه نمازګار موراندي دمنځنی موذ اد علي سي بن کولي عبد الله بن ابو ايوب انصاري سي بن کولي رسم عبد الله عباس سي بن ایشی صاحب اور دا ټوله کې راجيف کول نه ها نو لیک مضبوط کولارې بعضې دا الله یو په کوم پکې دا نو دا الله تعالی موږ څنګه چې شبکې لري پټکلې د جمیده کوولې ترڅ چې سټن جبکه هغه دعا دا الله پټکې دا من لا صحیح کول ټول مجنته طول اقوالشتا جدات مراد دے مراد دے دات مراد دے دات مراد دے صحیب کو او با کہنے رے ویات تی پاغیبانی احادیسو گراغلہ دی لکہ دا خندق پا مقابل پیامبر صلی اللہ علیہ وسلم اوپر مائل چکلا سختی شوا او موز کذا شنکا پرانو تے خیرے کل مل اللہ قلو غلوبهم و بویته عنا ررے د کفران زونه د ورن نه کې پورې دی ول اخر دی ورن نه کې کما شعلونا اني صلات الوست کا څنګه چې دی نموز نمازي کرنا تر دې جن ورغیب شي نېوري وایته دې تر دې جن ورغیب شي انور سنت دی بي او بل روایت کے سفاہ الفاظ دی شعلونا عنی صلاة الوز تا صلاة الاصل او بل روایت کے سفاہ الفاظ دی مشغول اکرون دا منزنی مجدہ چی موج دا مازی گرد نایی کے سفاہ الفاظ دی او دا مسلم روایت تا غیر کی بلکل تفصیل لی عبداللہ بن مسعود سے بروایت تا چھے مشرکانو پیامبر اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بن کو تکلیب کے واچھے دا مازی گرد دا مازی گرد مجدہ تردے چھے نور کې مونږ د دې باندې شالون عن الصلاه شالون عن صلاه الظهر صلاه العصر ملأ الله اجوافهم وقلوبهم نار دینه مشهور کو د مزد مزد ما زیګر نه خدای پاتیدې ګیړې وړې کوي نه ورنډه نه درته نظر دې روایت نم پته د الو <سؤال> جي به هرادې ورمه ته هم دا غنبه څه پاڅه ته لګی چې درماځي ګرمه د عائشه څخه ابو لنس دی وته ایشه څخه ته حکم کړ نبی رسول الله بيبي قرآن لیکو په هغه قرآنو چې پکې د خلکو او وګړو لیکل ناول دی موږ مسحف ګولې په مسحف یزبا تلاوت کو اوبیا وتو چې کله دې آیات کورسه ده حافظ علی الصلوات والصلاه الوسط اللهم بیا ماتو وای جره دې یې کورسه نو مسلم روایت ته فرمایي چې کله دې دې یې کورسه ده کورسه ده نو ما ته املو وای ماته وی چې داسې ولیکه چې حافظ علی الصلوات والصلاه الوسط والصلاه العصر والصلاه الوسط والصلاه العصر وقوموا لله قائمتين څنګه یې تفسیر لکی مس کې پکی ارابی لیکلی شوی. دو تفسیر مسکی عربی ارابی لیکلی شی ترجمه کلی شی. نو آگه را ترجمه خل غلام تاوی جی مسکی بکی داو لیگا چه صنات نو پتاو لگه. و بیو تاوی داما ده پیمبر لیسلام نوری دیدی. یا حفظه سی بنم دو پیمبر لیسلام بی بی دا. دارنگیر ویت را خیلی چی دادی نموز دمازی گر موازی. مدہ خبر متعین نه صحیح کو الله نه نور کولونه په اړه وجه دی تفصیل سی واقعي چې دا په کمیته بار سره مونځ نه دی دی سو وجه سره مونځ نه نه دی تاسو وو دشت پر یو مستغاست شیبه او به صحیح راځه کول نه چې د موزد مراد او موزد مازیګر د مطلب ته آیات د شچې حفاظت کوي پټل منځنوبان او خصوصا کبهتر مزبان دی یعنی نماز گیر دور کد خبر یاد ساته چې نماز گیر مو دور رحمت نو حديث کې راځي د اهمیت ځای نه د بوخاری روایت په امر له سلام پرمای من تر کا صلات فقط حبه تو عامل چکه کم انسان نماز گیر موز کذا کده عمل बर्बाद شي نماز گیر عملي बर्बाद شي تخدید دے زورانا اول دیشخین و روایت تین ناغی که پیامر الاسلام پرمایل چیز دے چاند مازگر مصبوت شو نفکا انما اترا اهلوه و مالوهو مالو دید شو چه لکه دید مال او اهل طول تباو برباد شو دید نا واغست دے شو مطلب دا حدیث داده چه سنگر انسان بچی حلاق شو خضا بی بی اولاد طول تبا و برباد شد مال طول تبا و برباد شد سنگ افسوس چیدی انسان لپدی بانه پکارده جکل این مازیگر موز پت کزا شید این مازیگر کو کزا کدو بانه دور افسوس پکارده سنگ چی بچیر سملی شید او صلی یک تن حقاتی شید و مال ارسی ملال شد او او دوم را قرن افسوس اگه دم مازیگر بموز بانه پکارده نو حدیث کې راځي د دې وجه نه دا دی بل وجه دا چې عام طور د مازګر موږ هغه ځای کې انسان نه یا ویله شپټی تلل شنې پټی تلل شي او چې در څوراست سره شکار شروع بس د اخره کې خو دا ورول کې ورګی راځي دا یو بس مستی کلاش بیا مثلا څوک ور په سیرای چکر لوز چکر لګوږی مستی کزا او گورا کارپیرانو تو خدای خیریوکلی موزیت کذا کم سنگ پیغمبر اللہ سلام حدیث کی پیغمبر اللہ سلام سنگ خیریوکلی خدای پاک دردی کبولنا آو دادی گیڑی دو اونو نڈاکی پبل نموز مک اداکاو پبل نموز که اوکا پبلن بہتر خبرو کچی پبل مازی گر که پبل نموزی گر که پبل نموزی گر که پبل نموزی گر که او یا بل جب تکینه یا بل تکار مدد دیوځنه قران کې خویاک د دې ځان لږی کرو کو چې دا اهم موضوع دامه قضا کوي وقومو للاح کانتين ورپسې ټکنه وقومو الله تعالی پتاویدار هسه یو مطلب دکانې هغه الله تعالی کې وایي دا الله صحیح طریقے سره سره کوي کنو تا کمال التعاق تغیلی صحیح طریقے سر داغیت پر تلاوت کی ننسکا میرا نیشی روکو کدر نسکا میرا نیشی مداغان مداغان بی بڑی چیوکے جو تا گوری نو قد دا کی کی با برا کی کی با دلتا شی موزد در شنو بیا وطا مسلیم لیای نکتا کی یہ را تکلیب تراد دا نقصان جا کمال التعاق دادی شی اللہ پرمائی وَقُومُ اللَّهِ قَانِتِين ق یا د قانت مانادا ا دې نه د قانت مانار আজি وقوم لله ساکتين او درګه الله ته چيب خبره مګړ نو بیا د زر ابن ارقم سره روایت صحابي پیغمبر له سلام صحابي دای روې موږ مسکه خبري کوله كنا نتکلم فی الصلاه موږ موږ مسکه خبري کوله شریف اخواکي ملګری سره خبري کوله او موږ مسکه و تر دې چې د آیات نازل شوه بیا موشک خبره بس په ابتدا کې موشک خبره وي خصوصا امامانو کې دی امام مسلکدار دی امام شيبيره د الله موسکی ضرورت خبره کېږي كلا خصوصا چې مهاجیان دی دله شکوغه او سنراب اولاړي کوم شيبيره مسلک دی نه چې موبایل باندې ټلیفون دا شوني موشک ته څللی موشک ته څللی موشک ته څللی چې په موشک موشک نه غوښوم کا نشه بلکه پرمس کې دا بيځه د خې موخې کول د شرم کراحت بازټم کې خروف ادا شنو کراحت پیدا شي چې رکاټ لبازي نو ټوپځې به ټکيو نو زه امام ته ضرورت یې اورغم تلاوت کینو کاو کین دانو رفسم ټول توفه کین نه نه پکردي د طریقې سره مس کې الله تعالی توکمو لله قانتين درې د پکارې قانتين نو قانت دا یو دا کمالي طریقې سره ارکان ادا کلکان دیم مطلب دا چې الله ته او درګه یو چپ درګه د موز دوران کی خبره مکه لکه څنګه چې شیخانو له یاد کې ذکر راغلی دی چې دا آیت نازل شوه او عمرنا بالسکوت منت حکم کړی شو د سکوت او د کلام نه منع کړی شو د خبره نه موز کی منع کړی نو دا په هغه طریقو ځکه تو موز ادا کې او په امن کې یره مرنه ورپسی اوار احکامات بیانی دیاری پخالت کہ اللہ تلا دا دین آسان گر جولی دین آسان ما جہانا علیکم فی من حرج فی دین کے ستنگی مشتہ آسانی دی نکو اس در باندر آگے یرہ در باندر آگے نو آگے توران کی با موسینگا کہنو اللہ تلا دا آگے بیان کر فا این خفتم فریجار فا خفتم کہ چرے تاثر یه ریدلی دشمن دے یا مثلا تو مثلا زمرے وغیرہ در پسیر عروان دے یا در پسیر عروان دے آنور مرتبی باتو یا مثلا نمازی گرے ٹیم دے یوتا ابتا منڈوالغواری تیختنیم با شعید بچکا خوبل دار بلکر ابتا موسک زاکی گئی نموسک زاکول روشتا موسک زاکول خون نشت سولت باندې والی ها دپسې را روان ده الله پرهې فريجالا تصلو رجالا رجالان ګوماني دي زمون کو نس باندې چې کومه معنا زمون امام څه به معنا کوي فريجالا قائمين على الارجل په کو باندې اولاد او دشمن نو او درګه سورت یې چې ما هغه مختل د دشمن د یو قطسي سج دی له زه رو کو نه زېرو نظر باندې کوي یا په خواو ترتیب نو یعنی نه د عملی ترتیب به اس به برا آسان وو و غیره یا چې دشمن دې له غولانو راځي نو ځا ته پتاولېږي چېر دشمن د مزما کسم لاستو سج دی له نو خپلې ماټر ته تو جوړ نشته نو صلحه کومې کړه د زمو امام سه به پرې جال الارجل تخوبو باندې قدرت یې یعنی په اوله ملکته رو او م دشمن ته پکې ملتفات کړو همسکا دشمن به مخامخې که تاسو تم توجه نو خامخا موږ کې مخه ترتا کونو کې سړي تښتاری او که تا بالکل مسترته توجه نو کمز کم دشمن دا پته پا لګی چې په زیاده نړیوال د مارتا ګوري او ربنا یا الله تعالی وکولاله قانونین مثلا زمره من دوی روان دي اوس په ځان شو خو دشمن اولاد خو چیرته روان بیا هو درې نو فره باندې نو بیا په حالت د سوړلای کی چې تاسو سواره پس سوړلای سوری بس قبله ته کومخت او کومنه ده بس ورلای زمنده ورکوا او په دې پرسر لکه تکوا دې سیدي دې پر لکه سیوا تکو په نو علم مزمه پرې ده ها نو یم بیان به د تمه او چې د موز اهميت په دې آیات کې اشاره لري ان دې اي مزبوطه اشاره د لمز احمد ته د لمز کضا کوم نشته او بیا مته مسلو وي چې په دای او دنیا ته ماشو دومره پیدا شول سر سره پراګل نو له ما د مسله لیکل ده د آیات لانی او د اړین طریقې هم ده چې دا, دا, دا موج بسنګ قاعده به موج د کضا کینو طریقې ته ضرورت نشته که هغه حالت کمدی لیکلي چې دا کوم بیماری د دې د استحاظو نه کیږي یو پیرا دی او دا سکه بس بیا بیا او دا ست ضرورت نشته چې لري پوزماتې نو بیا یو پیرا دی چې دا به موز په دې د پرخل طریقې کلی کې چې پناست به څنګه کوي پولاړه څنګه کوي طریقې لیکل هموږ کدا کولای په شان چې ماشوم مکمل پیدا شي بیا خو ځان نه باندې موس نشته د درڅو پرې نپاس کېږي نه پاس په حالت کې موس کې چې کوم راځي نو هغه کې موسکی غیره رساله نه پوزي نه ماته نو سايست او چوالي د واجبو موکا باندې دغه موکا باندې کوه کې موسمه بس عمومي څو کړو موسکین دغه ځای راو باندې دغه مشکلاتو حل د عبادت ته د مزدر اهم عبادت ته مؤمن معراج ولې چې اسلام بركت له است بركت له موز المؤمن معراج رحمت موز المؤمن معراج ده په پته نه په عروج نه د برت دا ګویا چې است الله سره کلام دی قبر دی الله سره دشمن در پسي ده الله تم توجيه کې دل پکار دی خبره کول پکار دی کنه خوشالي در باندې را لاله الله تم توجيه کې دل پکار دی کنه علاوه په دغه حالت چې استاد خدای نه بل لار نشته موز بکه فین خفتم فرجال مکا چرتا سو یری که یری که د دشمن نزد از مرینا درندنه د داکو غلره نو فرجالان په کو باندې ولان ابا نموزکه ادریغه دشمن محامو ولال د بس نظر کی وی اګه نظر کې مست سټاډه توجوی بالکل نظر غته سنا سن رسي تخفل سي دي ذات ګورنه بیاه عادت دات دشمن نتا دا دا محامخ شته مقابل ولان دی غافلانه او رب دعنا ی په حالت دو سواره اور پس اللہ تعالی فرمای فی اذا امنتم هر کله چې امن کشي دشمن ختم شاز مړ او دریندا اوغه ختم شي یا هلته کوکه کم شې امن کشوي نو دا امن لپاره چې کومه طریقې نه په هغه طریقې باندې موږ کوه فی اذا امنتم هر کله چې امن کشوي نو فذكر الله الله یاده الله یادو نو مراد دې دل مراد مو مست ذکر وي خاطر له کومه به ترین ذکر ا او اللہ یا دوائی پا آمد تاریکہ بانی آن اما کن چی تاس تعلیم در کڑی مالن تکونو تالامون دا آمد تاریکی تعلیم در کڑی پاگی بانی تاس و پویموید نو بیاب پا خالد دا امن کی آنسی موس پکار دے کمچن موس سعی تاریکر بیاں دانا جسی رب اولاد رکوس وغیرہ اسی دید پار اشارک بیا سعی موس پکار دے کمچن وداز امام شاکر رحمت الله له مطلب دا دی من دا نه پمان دا باندې موسکی دا په نسبان دی مطلب هغه ده چې تد پیدل روانه ځکه عربه کې هغه پیدل دلوته ملي کې دغه راکب پمانه باندې چروان نو رجال پمانه د مصحات یعنی روان چې په کرمونو باندې روانه مزرم د شمن در پزیدو خوړا ومني راګند شمن نه خو په خدای باندې بچي ناغوې ته پیدل <سؤال> رواني پروانه معنی روان مطلب داننه روان مطلب د الدولار نه نیو معنی ها درځان روان اوس نو عبادت وارثي ولذين يتوفون من ويذرون ازواجه بیا نو اګه ظلم سلاشتاس تمه مخکله مسکه حکم زکو په چدکه کیسو کتارو سره د طلاق خبر سره سره به عدالتونه کې ګرځم منځونو منځونو خیاني مسکه بګې خدا په برخې سره معاشره کوي خطشه طلاقونه درزهاتو مسلو کې خطشه منځونو نه تداشه مسکه بګې د موس د پاره حکم بیان کو نو مناسبت ظاہر د ورپسې بیا اک ظلم مسئله ذکر کای دا یان دو مطلب دی پيوه مطلب او مطلب د پاغه و نزان کوې کې دوی مطلب اجمالی وای نو ایان کله هوا یي چې کم دسان د تاسو نه ووا فات کړي زرو نازواج او بیوېانی په خوري نو وصیت اند دی وصیت کې د طرد خلوی بیوانو متاع د پایې ورکول وصیت دی الالحول تر کال کوه ايره اخراج په داسه حال کې چې د خدو کور نه اخراج نشی کولې د کور نه بده اخراج نشي کوله وتل هغه نشي کوله متاسې تمام مخ کې ویلو چیه. سلور میشت یو لسرځ عبادت د متوقع عزو جوع کده کومي خزم خاون او پاتشي وي او تاس تماویر نه به یو ایا ته اوی کتر پر خبره پر انده کال په اسلام کې و په ابتداه اسلام کې انده په حکمو د میراث مسلمان مقرره نه نو خاون به وصیت ته تاسو په میراث مسله مطلع اسلام کې او شروارث به هیڅې مخالصه و دیغه خبره ته راشي ویل نو څنګه چې ابتدا د اسلام که د میراث مسله مقرره نه او خاون ته خدای پاک بس دک ترغیب ورکړ چې مور افلارو وشتدار د پروصیت کړي نو خاون باندې دا خبره مو چې دا خاونان به وصیت کوي د خزې د پارچې لکه زو وفات کیږي د دنیا نه روانه ما نو زه خاصی له مخزه غما ده خزې دایو دیتا به قیده ورکوه خوراک ورکوه خرچه با دیتا ورکوه دیتا ورکوه دیتا ورکوه چاله با ورکو ورکو مدخصی دا پر اندکا حکمو چه دا دیتا پرا وسیعتو کاف او دا پاغبانه واجبه چه یو پا پر بلانه واسه ریتا با خوراک سکرک ورکوه او دا با دیپور که دن نو اسیه او دا بے بوسیت تو وزاحت تو دکا حکمو چی فلیوسو ووسیتا لی ازواج همتان الیل خول غیر اخراج دا ووسیت بے گو مدکا حکم ابتدا کیو او صلور امیاشتو نسرز و نرفتو فین خرجنا فلا جناحا آلیت صلور امیاشتو نسرز و عدت بے برابر شاو نو کبیاده کورن ولات لا داغه بارکه الله فرمایلو کلا جنا علیکم اولیاء د میت تویچ راخاون من دے نانور کسان الله خبره کډه وځه اخذ بچ سره پاتیکه دا چې کوم وارثان اولیاء حنا جنا علیکم فيما فعلت لنحسن دا خبره کې راشو سره میاشتي اولس رزی تیر شې نو کاله باقاعده په نه دمر د جوړ خاو نه او ترتیب نه برابرې کیداسې اګه دم نکاله کېږي نو کاله پوری دی په سلونو میاشت نه دا د ټاکه برابر شي او سلور میاشتول سره دی په کله کار بیا دا نه برابرې نو سلور میاشتول سره د نمخ مرکزانه لپاره تنظیم کای نو د ځان لپاره تنظیم کول دستور مطابق فیمه فعن بن حسین پتاست ګنا نشته په عام څخه د داخله کې په خپل قانون باندې معروف دا جائز کار مثلا زیب و زینات کی ختم شو عیدت دوران کی منتویلی اچھی سنگار نشکولے خائر تو خیتت کپڑے تیل بلا زولو تلگو دا نشکولے نبیاء صلو میاشتی واللہ صلی اللہ برابر شوی سنہ سے جائز زینات کئی آیت نکاح انتظام کئی اللہ پرمائی بتا سکونا گیا نشتی من معروض چیف صحیح طریقے سے ایک اکرس خواندہ سے گولی چیف سب نکانے کی یعنی که پده سی طریقه که چیده بلائده گوهانانا ده نکار شرائط او ده حلت شرائط برابر نی ری نو بیا پتا سو بیا بخض امنا که وی فلا جناحا علیکم آمد صورت کی گنا نشتا چه صحیح طریقه سرا شریح طریقه سرا بخض ازاللس انتظام سورو کڑوئے نو اللہ ای پاغی که پتا سو بانی گنا نشتا کنا جایز ای طریقه سرا انتظام کئی نو بیا بیت امنا نداب ته په یاده اسلام کی دا او دا واجب خو بیا چې کله د میراث مسله دا یات چې د حکم تاسو ته ما ختم د پلار د لپاره مقرره سره مور د لپاره او دا حکم راغلی د وارث پر وصیت نشي د مقرری نو تاریخ یو خزانه چې هغه ته مقروی سملاویږي خاون کا او په خاون مرشي اولاد یې وینو 1 لاکھ روپیا به وایي 4 لاکھ کا اولاد یې ویها ا کاولادي نه نه نه 1 او که اولاد منه بیا اتمایسه بیا پچاسه زره هاون منشو د هاون اولاد کړه دې خزینه کې دې بلی خزینه کې چې کله د اګه اولاد نشي نو څه د ډیره یې سمیلالي 1/4 ملاویږي 4 لاکھ کې او په اولادونو بیا د خدمت اتم ملالې معنی مطلب دا دی چې 1/8 ملالېږي نه 4,50,000 روپې ملالېږي چې کله دا مسله راځي چې مور پلان نو اغه آیا تم منسوخ شې چې د مور د پروازې ټوکا د پلار د پروازې ټوکا او دا خپل منسوخ شې تر کال پورې د خرچ ورکړې ځکه چې مله مونږ نو دا غوډه دا چې کپند کندو شي قرضې او دا یې نور څه خپل خرچ نو بیا خرچ کوي داږي نه نو خواندا وصیت نشي کولی چې له ما خزيته دا ورګزه کړه هغه خپل مقرره ایسشته غيته مناوږي وصیت چې تکانه د بارې تستفاره کوي اجنبي لپاره دا, دا, دا وارث لپاره وصیت نشي کولی چې زمما دیوږي له پکې مثلا د سره دوره ورکه بیا خپل کې تقسیم یا دیولد له لورو وارث سره دوره ورکه یاتوم کې خزر دا, لگ لگ لگ لگ لگ دا, دا حکم په اقتداد اسلام کې چې تر کال پورې بده ته دا بنوجه د دته برابر شي تنظیم په خیر ذکر د وصیت حکم راغنه د آیات بیا اغم منفق شره ده خاوند د وصیت نشکول له وصیت د لوارشن چې ترکان پر دې د خرچه ورکوي ته بدل تکی نا سلور میاش کوله سره ده دته په میراث کې د دې خپلې اسره خپلې حسابودره خاوندغه نه منوشي باز ځان نه په ځان باندې خرچه اغب یا منسوخ شویده دا عیدت یاو کالا پوری دل <سؤال> دا منسوخ شویده او چې میراس مکرد شویده ندو اسیت مسلا دا خاون اغا ختم شویده خبرم زیان نو علم اکر طبی برمائی دیکی او کول <سؤال> بل دعوی صحیح احادیث انو اندر که خبر ثابت ارا چه ادت سلو امیاشتی لسر زیر او دا او پدی ایبان دیده تمام علماء اسلام اجمالی پدش پدګه د مجاهد رحمت الله علیه او بالکل یو عالم نه خپل نهباصه شاګرد دا یو کول نه هغه و شاګاله اعتبار نشته ځکه جمهور اسلام واتکنه نه دا مطلب دا دی هغه و کال دت اوسوشته خدای کله مستحق دی که ځکه کال تیری نو کال عبد هغه استهبادی دی اختیاری دی سمور مش ته ول سره دی بالکل د دینی کار نه شو تر پوری نتل کارا پوری دا اختیاری دی او تر یو کالا پوری استحبابی دنکتی ری تیر دی او کنے دی ری ننہ دی دی دی خبران زیان ترالا انې دا آیت هغه منځ ته نه وی دي کې لري وصیت خبره ده عدت خبره نشته عیدت ده د غیاب کلو سم او دې آیات کې بس صرف د وصیت خبره تر کال پورې خرچې د خرچې مثلا هغه ختم د چکل د میراث مسله راغله نو دا نو د مجاهد رحمت الله علیه په باندې خزر په اړه دا آیت ده یو دا چې پر واجب عدت ته چا کې نکاني کیږي هغه سرور او یو عدد داده چه اغا اختیار ده کداوی چه دیر تیرون نو یو کالا پوره تر کالا پوره دا د تیر تکی نکالنی کتا تو صحیح خبر ام دک کرا چه خواهد ند ده ده ده پار وسیعت کولشی چه کالا پوری ده ده ده ده که وسیعت ده وارث ده پارنشت ده وارث سر کتول ده زیغم سلزان ده او درې لپاره د خرچي د کال انتظام هغه وایغو باندې واجب نه چې او وصیت کی انا په دې باندې کاله دت سره مېشتول سر ځای دتې په لوم ایسباب د میراث نو اخلي او اغه نه به خوراک سکاک کج پات شورا چې د خوند لپاره پوه تا نه په کملایيږي او کنه ملایي زکات د ايد متدد پر نه په کष्टा او کرشتنه دا مسلبي ځکه نه کوم وختان نو دا به ان شاء الله تفصیل راجی خودل تا دوم خبره دی چه خوان بانده در کالا کول خرچی ور کول کول پارزم نیدی او عدت هم یو کال نیدی دا آیات او منسوخ دی نو یو خبره بیا ترجمه کن دا آیات قرآن کی رست خدا نزولن مخی در اسمان نمخی نا نازل شویده و قرآن کی لی کلی شوی رست در خدا اسمان نمخی نا نازل شویده که دا, دا خکم مخی و او قران جمع کله کې لیکل شوی نه نازل شوی زکه دا غره په کوم اصول دی نو دغه وینادر شي هغه رسته نه نازل شي دغه وینادر شي دا غره په قران کې رسته شاید به د کسه حکم حاضر وعل الصلاوات حاضر حفاظت کوئی مداومت کوي عل الصلاوات کومنزو باندې هممن پټول بنځل و صلات روز پا محافظت کوي کومز باندې کومز بهتر باندې خاص کر دي ملت دي یاد خیال ساده و قوم لله او ته جي الله تعالی دا پداسحال کې قانطين چې پورا تابداريكون کي پوره حرکت اندازه کوي یا بلمانه وقومو ودریګه لله لا تاقام قان فینا چچاب خبر مټوي مسکه خبر اوثمنه ديدا ایت نازل شوه خبر منه شو فاین خفتم فرجالان او رقبان فان خفتم کجرتان یاری کی د دشمن لفرجالا <سؤال> قاسبیا موسکوی فرجالا قلان قببان لی او رکبانا یتاسموزکا سوان قسور لو باندی فا اذا امنتم فا اذا با وقی امنتم چیت منان کشی امن کشی دوشمن میرنا فاذکر اللہ میا لرا یونی موسکویس کما په طریق باندې الله موږ کوم چې تعلیم درکړتاسته الله تعالی ما ذا ا طریقې لمکونو تا نمو چې تاسو نو کوی دا باندې والذینا کثامي توفوا ما چې وفان نو بيبياني پاتې شنو سړي نو وصیتي کی وصیت وصیت ل ازواجهم دفعا د بیا نو کلو ما د فائدې ور کولو یا د فائدې وصيت کیو کی نو وصيت کیو کی وصيتم وصيت ل ازواجهم دفعا د بیا نو کلو ما نام د فائدې اله حول ترقالتوري غیر اخراج المدازال کی اخراج بنوي فان فَا خرج ما تجري من موات فخطل باندي لصلو هش او لسنا بنعرف فلا جناح عليكم فليشتري بناقات زماني اولياء فيما قام سيفاع من اوه ترتيب دنيائيه علناجي دي كيف انفسه لناذ من مكتوبات من د دستو مطابق وَاللَّهُ وَاللَّهُ عزیز عزیز وَاللَّهُ تَنَعْجَدِ عَزِيزٌ حَكِيمٌ عَزِيزٌ عَالِفِي حَكِيمٌ حِكْمَةٌ وَالَلَيْنِ